دغه کلام په دواټه یې نو کلام نشاور دی د متقدمی نه راځي ورملای بهشته اے محمد ابن حنبل کہ ادګه ان می کلام چوو داوا په بینر کلامو چې پداسروس بحثه عقایده وو عقایده دینیا په دلایل نکلیه اثر اګر دې دلایل نه نکلیه درې درې او له خراب اختلاف چې څا سره وي د فرقې اسلامي اسلامي فرقې اهل بدع دجر الله وعلى الله اختلاف د فلسفه نه ونی منطق او فلسفه یوه د تنه شي چې آ قائمد ورځ وی یا دې تلګه دعاې په تاوعندات په دې د فقې اسلاميانو سره او فقې اسلاميانو سره جواب واپ چې خلک د دنیا او د په مذابن د راتګ له ذریعه اqliano په هم داخله درو ځمته یو پوځه په فلسفه مونږه چیز بات دی چا دائی پشی؟ دیا کائی دی نیا دائی او ویرسرہ ویرسرہ دلائیلی کتغیار اوڈلی چی اکسر دلائیلی اکسر مو آئی دی پچا صرف دلائیلی او کلام دی فلسفہ پشویر گاڑ ندائی نو داغانا مناعی علم جو هوا کلام و کوداما داغ کلام دی چا دائی دی کوداماوی و دائی متاکدیمی ومعظم خلافاتي مع الفرق الاسلاميه او دې ډېر اختلافات دي درې جذري دي در فرقې اسلاميه سره اسلامي فرقې معتزله خوارج شيعہ و تراميه په 72 کې باہر کړو چې فرقې 72 کې له مطابجه ده د اسلاميانو الله صل موندي او صل موندي دغه بازار د بیزداري چې حالي قبله ته مشتلو هي کافر ته حالي قبله ته نه په دې ځنډ سره یې اسلام علیکم اسلام علیکم اگر چې په دې دې شزر زنه مونږه کوفر غاشتا لکه هغه علماء شیعه بول څه شیعه واژمو لی او له ته رسدنه چې علی رضی الله عنه او علي رضا آه او ستر ستر څه دلې او دې څه کوي او وان وان د بیا کا فیو چې ویلای بلدا سینه در دلې دې یا خلیفہ ته تر چې علی او تفضیلت د مسی و و څه کوي او چیر جزئیات قران چې تخریب بي دي قران با يا الذي انيا بالله كافر وصحابته الكفر ده اعتقاد او بنا لغي يشكر يا اشار بالبراءه من ذلك اله براءه تشا سره سجد صاحب يواب صادق الشهادتين قال متق قران سرا يذوما في الغي يقول لصاحبنا فكرنا تتحدث الايام فخبره كيف سيقرا اذا سوجات الدين نرضى بقدر تلك البنده اعتقاد ذلك پوښښه راوته څنګه ژوند؟ کایرم؟ نشم نشم. پوښښه راوته؟ درته بخوارېږم. ومراپل ورډاله دي. ومرا سلام یې دا واده ترته ځان هم ترسي. دا نه چونوځه ن کفر معنا نه دو دا دا دو چې دا کی دا د دوی سبب د دخن د چاګد دای شي اگر ته کفر دا یو مخالفت فن نه ښه مخالفت فن کفر نه فخر نه کړې نو اکثر اختلاط ایذه د چا سره وې مع الفرق الاسلامیه دا اسلامی فرقې مې د سره دې خصوصا المعتزله معتزله تدې راکاسې دی ها المعتزله البته پېښه دی نو به وداس کې چې د خپل سر مو خپله مطلقه او غیر دره خصوصا خصوصا المعتزله اې دې لذ اختلاف المتكلمين اللي جازراوا المتوزع على سراوه لما متوزع على سراوه وملي لانهم اول فرقه اسسوا قواعد الخلاف دعوا خلاف ايه الاختلاف في القواعد الدقره بقايدات تستخشش اصول وقواعد لما ولد چه ده خلاف ده ده پاسس شوکا پا اغا عقایت شوکا ورد بیه زاہر السنہ چه پا من دی زاہر خالیس وغلین این زاہر ای خالیس او و جرع علیه جماعت و صحابت رضوان اجمعین او پا اغا من دی پا اغا عقایت شوکا چه پا من دی جماعت سخباویت سا کرائیو جریان کرائیو رضوان العلیم اجمعین دا خلانو د پچاړو یا تاجر یان د په باب د عقایده څخه په باب دی عقایده چې په کوم تر د دا شته د اې مشتصر اهل سنت او جماعت او د وای او د تصویر څخه بیان شوال چې مشتصر اهل سنت ورجمازه کوي چې موږ ماورات ابي ځای اوسمه او امباجر علي صحابه جماعت د دې مې نه پستا سوال چې اهله سنت او الجماعه چې موږ آ خلک سنت باندې ما ماز عربي سنت باندې عمل کی او جماعې جماعت صحاب اهله سنت هفي اهله جماعت خو څه نه کوم او د دې د کایسا د دې نه هلاتی سنت په غلا پښې دې توري نه شي. دې دې اكل خو خاص نه او زه راځم چې موږ یې عمل کولې را دي د اصول شو په اصول مطابقې خلاف څه اکثر مقایله دې خبره دې په دلیل او په اصول متفق کمه خبره کوي چې هغه هغه خپل اساس دی اساس سخت دی یا مخالفت سخت دی دا یو درمقابلہ دی سخت دی نو اكثر خلافيات تدير جميع المذاهب الاسلاميه خصوصا الحسن وهرته دهخصه المعتزله ويليل انهم ذاك دعوا الثلاثه اول فرقه ها ده اول جماعه اسسوا قواعد الخلافه الكلام مشكله والخلاف في مساله خبرنا ايه خلاف شدته ورا ده زي اهل السنه وجار عليه وجار عليه جماهير الصحراء درس ورغني في باب العكاعيد فبعده عكاعيد ايش كمان دولت فداولا سبب اعتراضه شيء ستي لانهم اول فئته دي دخل اختلاط غصره زكاش یڅه دا چا جواب دلاله دی متذره خوستې پیډه جوړي اول او خلالی دي شیارود شیانه علي بیا ورسته متذره خوستې ناوا مخالفات شیراغه متذره نه کوي دا خبري دي یت څه نه جواب دلاله خوښ دي زه ادر پردې دوم حاصل دې چې په دې ډول اول مانا جو اور بنا تو لہذا ہم اشد جماعتاں دا سخت فرقا وں جدید قواعد اسلام سن قواعد خلاف کر سخت فرقا مقصد جے چہ تم خلاف بندے گا وہ فرکے فاں غلط لگ جے دا میں قواعد میں وصول کو تھانے خدا کا سیتلا دیو دو وصول بندے اختلاف تو دیو اختلاف ہو زره دنیا ورینا قران آیت کتاب ولا تكون او ولا کافرین دچا ته اله کتاب ته يهودو سره دی او سره او وان پر چاکړای په قران مشرکینه کړل څه چې د دې ته دې ته چې توس او وان کافر ماګر ځای دوت او مراد اشدو ویلې زکه ان کان یا کافر کاړ مقتدا نیدې خلک ته اسلام او دا يهود او علماء او اهل کتاب وی مقتدا وی خلک د دې خبره ته ډېر سر کړه معظم خلک وانه شي د خلاب پر نور خلک د دې د دې د وژنې څخه چیرته راځي کها کوه یهود او دا دین څو یې چې دا نه مرته چې د دې د کفرب د دې څنګهږي تخپل کې لازمی ګناوی یو متعاول <سؤال> کمناله <سؤال> اش صدق نه انا اولو کافرين اقولو فر كات اسف قواعد الخلاف الا <سؤال> ما ورد من شان وذلك وداخل <سؤال> صراني راون شهد الاول <سؤال> بنيه اللي تركا وشدها اسفوا شهد يو مشرو واصلبني عتا وصلبني راين سويده ديسا راين فسيح سراي ويسلا بالي صلاح داد حسن بصري رحمه الله عليه حسن بن سيري رحمت الله عليه جل وعلا طالب مفسر هله محدث هله فقير سخم مزم ته خبره او مزب ته شتانه خدام مزب او ده و سره سره سلسله ده د دې د غاړه شاګیر درس او سره سره حدیثونه کوي صحابه دای چې موږ خراسان او صحابه یې پوهیږي درس یا سار دا دې ازید ابن خرزه ای ازید ازید ابن زید ابن خرزه ای ازید ابن ثابت ایو کته ازید ابن ثابت کرا ازید ابن خراسان دی غاو آزاد کردہ او منیا من حیا دایته او ام السلام علیه و رضى الله و ویر تا نو خدامانه ده د ميره دلي ومنځ ما دې بس راځه د سرښت دا ورولې خو هم ورته کوټه دا فاجې سي دا ورونه مسته یو کار څه ته دا جېد تاسو نه درته جوړې دي چې مشه څنګه دا ورته حالات یې چې سر ګونا چې څه ګونا کې لا تزوروا معالم او یې چې څوک کړه تکا دې کبیر وو په دې اسلام راڅښ او عامو کپرش تله نن زه ولته مو دي درته سړي د ورته کا د کیمرې نه زما لایک مګیو اسلامنا څخه د دې سې په کور کې د نړۍ د نړۍ شزه زره تلیفون یې زم د تیز دو تاخبال نیکني څخه بل نه شو دا روځي په تزارې ته ته په ګناه د انا سبق ما ویایم ما نه تا نو دي پوځه څوک قسمه کوي مخال په دغه په دغه د استارجه د عربی رغونی په شاک اقصر حاوی او امین دا کثیرو وروزه په مزابل کې خپل دین په مس په ستنه دغه خبرې خبرې وده ده وروته دا دغه KR علي صاحب ته دا ځیندا <متحدث> دا د بیو کینډونه نه دي نن دا وسره ملته مې ده جوړه څوره فته نا مې جوړه موته زرا په نیات تکړي او دا کاسې له درو نه سره ځن د دې چې تاسو په دې وږه ګانا یا سي کې جنا دغه څول دی دای په کار شګه دای په بل غاو عمر بن عبيد په بل شګل دی خبر سيد زاع اقاد بیا د یو څنګ د قطاده ابن دعامه علم د نسو چې د یو څنګ بیا د درس ستي بلا یې قطا قطاده رحمته الله له یې کله تقریر نه باندې نو په په لټه ژوند وو دغه بار هم خدای د بل واجبینه چې د حسن مصری رحمه الله دا وسیلمیاته درای لئن رئیسهم وسیلمیاته مجلس الحسن مصری رحمه الله د حسن مصری رحمه الله د مجلس ترشم او یو کرره خبره به بار بار کله ان من ارتكبا کبیرتا چې غاٹ ګنا او ولا کافر <سؤال> ده نمومين ده؟ نمومين ده؟ ویس بطر منظره دباید منظره تاینه دو سبت اولا من مرتباق دو منظره بمیاشه فکال الحسن حسن رو <تصفيق> <متند TP> yeah. دو تقاد اعتزل عن نع ده نمیل نتشا فسومو المعتزل ستی نمیل تصکشی اشم لار المعتزل عشوری سل لیپیل سیکنا او دیو دی او دنب لا لقد بقي بيردي 10000 مؤحدين بيد اهل الشحه الشاده والتوحيد دغري بعدين هول كاتبوا المرشدين الى وصر يحوم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحيد شاء ليس بالمؤمن ولا كافر ده او تشيكه او د دې کفر ایمان میاشتې څه ودی ها دا حضره چې په صلاح ځاګي دا غوښته وې د ل چې نی نو ور ډالا وا را مور دې آ نو ور ډار حواری دا په متضمنه مخشدګوشه یې مور دې چې ایمان دی باعت لا تضرر معال ایمانی معصیت گناعی زرار میں بنگئی چه سک یاکام چه خلیه اکیدار زمین چه زرد زمین چه زرد زمین امیر دی جرر اکرهی جو چه زرمی سپاده دا فاک مجھے عاش واده ایک درست کالتو جرر اکرهی گالتو مجھے موندر چه زرمی سپاده امیر دی جرر اکرهی جو چه زرمی سپاده دا باندې جیم مان دې ساي دې اقراس وره دا چا ما زال موږ دې اوي رزه تو څو لا تزرم علي امنه ما سير زره نه کي کماله تل نه اور مال کفر اتع عبادت ته پیدا نه کوي دې ایمان تر دا دې کی دا نو دې تکه دې کبیر رئیس نشه څرمون یې او خوارج څه مزه چا عمل که کدی را غونده تو ایمان نو و ایمان نو بحث داخل سي يا موه اتر زلاوي دا کي ديمان نو قلبی اقرار لسانی عملی تر تصدیق بده نه عمل بل اقرار باللسان دا مجموعاتادله سی وی ای ایمان ایمان تصدیق وی په پولو اقرار عامالو چې دا مجموعا شی دا درسره اجزای چالي ایمان اس پداشته تعامل لکه کبیره ګنواته عامره دا نو په اتفاقی جوړ سره چې اتفاقی جوړ ایمان د ایمان د سره د تر څو په دا په شته عمل داخل بی دي جوزه بی دي ایمان فنفس ایمان ماشي بی دي جوزه بی دي نو په ایمان شته د عمل اوسه کار نهسته نه نه په دې جوزه سره نه نه ایمان نو په دشه دي دي دي فکه ش دله کوفر چاته نو په معتزلہ د کفر معنا دا و سلم بما جاء به نفس د کفر معنا الله علیه بما جاء تزدیق او تصدیق به جنیمه ما جامیندا مخصص او یو تکذیب عدمه تصدیق نو عدمه تصدیق په تکذیب شو خبره مې وکړم اس داسرای چې د دا. چرتکړ د کبیرای کړایې نو اتفاقی جو صرف اندفاع کو نه او او إيما إيما إيما او حواليه semana كدي علي الكوفه دي الممنهذه الممرخه دابا كله دا درجعين عمل او الكوفه الممنهذه عدم الايمان الكوفه او مولاي خالی تصدیقه دا اقرار بل عمل بل ارکان دا هیڅ اعتبار نه ورکي له هغه دا سريستا ګرته کا کبیرا اقرار نه تا زور معنی نه ایمیش سماج عارف دی امام سب تصدیقه کروی ته یمانی دا اقرار لسانی دا اقرار بل لسان څه وای دا د اجرای احکام دو پر شرط دی اجرای احکام دو پر شرط شرط او دا عمل سره دا په نفسه ایمان سره داخله نه لري پر تصدیق کړبي داخل داخله پدې داخل. داخل. نو, دا نو داخل نفسي ایمان سره په ندې داخله په ایمانه کامل اي سره داخله نه اعتبار شم مومن کابلو کړه غردې چې اعمال وی اقرار به لسه او ته شرطه او سره تصدیق کړبي دا ومنه نو اعمال میړه پرسه داخله بری په ایمان سره خو پر نفس ایمان شنه په کفو ایمان له هغه کله ساری اعمال نه وي نو دا سره مې وې دې ایمان نه نوږي دا چې په کوم سیمه شي mesti سره بي دا کين نه بي چې پته پدېږي دا سره امر سره مې ایمان درشي کومي كامل مؤمن دی نه نه فاسق دی پوه تا پربنه پوه شي څنګه ایسر وشا دا سې ځکه دا خو کوم لږه چې تا کب کبیره ته دا چا چې ته کبیره وګو زګر دا راځم زګر کنه نشم دا با کې دي سمون متراو <مش> او دای منزله <مش> سره ته بینل منزله <مش> الوی منزله په منزله را سکتے بصا وی دې ته راځو په جنان مې شي زبري چې کاځې آراف یې صلی الله فامد الالعراف رجال یې نو په جنان شي نو د نکز کې یو منځ خبر دې چې په ځان په ځان څه څه په سره ده دا په دې چې د کفر او مخالفت کنه مخالده کنه دا ته په مکه کې ورته نه سره اوسره مو ده خو په اخر هر څه منځرا ده نه زره فقال الحسن بن محمد الله عليه قد اعتذر عنه فصوب المعتزله هذه وجهه دعاء المعتزله هم هم وصاحب استدراكه في كلام المعتزله اوجهه تجد الحسن بن سري صاحب د رئیس د علي سنوت د نماټ د دا کډای هيجو راځو داسکړه د پیدا نشکرید څه جوړې نه واه واه راځو درام جوړ داو چې وروته را پکې نو دمنځ را <متلاح> پمایې د کفر او د غاش غرو وستا دای ایمان نه یو مطلق کفر د چې منځ لاسه به تا ایمان مې نشه نه د کفر جهري او د چپ عمر سره نه او هغه مطلق کافر كويس يا ترى شنو تشاجي تاير تا كافر وموافق بيه ها ودا مو نافق واحد كانش وداق بيان جان مش ديك الكلاس ورديت المعلم تددك يا شباب داكنا دايد تكون تا كفر غا نفكها ما لي وشي نني نفك قلبي اعتقادي نفك ما دا وموافقيه عمليه و شي دا ومخلط في النار ملي دا في شاي د جلمت کې چې انم تعلق دي بیا چیرته او غورو دچې ته پځان اشنو دا کیدا یا وښه ان څلونکو په خاطر دا دا په مینورته یې تیسره پیسې کامل مومن نه کامل مومن نه ورو کافر نه راي نو پیسې خدای وو مومن یا ناتو په خبره به سې نه لکه پرام دې تراژې دي خو سره مې یوه یو ود کای دی ود کای دوه ته منګر دی او منګر ته منډه دا وکی ته یڅ ودګل کې ته ځلای نو څه تلای دا سره ای کالوس ورته ځلای په ټکو ته ییکن چې تاسو نشته منګر نشته کا منګر وای دغه څه تلای او چې نوس نه وځلای دغه د د مانسټانا کایماني ورو غوډونه و دغه نومې مينځ د پټ کده چې میرا سره د یيمان نشه بده زرا کی مې مانسټا مې پاپور ځای د پاګه دې کلو شي ا کیندې د کورني جوړ پچنه دادو له روزل راغل څیز دا د لوس غنه پوهې دا مې دا وی او دغه خپل پدمګار نشو ګرځت ګرځي دغه نه مګار نه شي ګانده اته ته تمر او دته پردامونه راځي بارند چې دایې وی قلت جديد اخفل فنة من أصحاب الله عادل ايه؟ باسترين؟ اصدار؟